especial, paraules i música. Quan ja vos anunciàvem al magazín d'este mes i també a la Coveta dels Somnis, el dia 3 de gener hi va haver un recital de poesia amb música improvisada al Far West. Així en teniu l'enregistrament. que fem això, molts de vosaltres ja heu vingut, però els que no heu vingut i sou nous, la manera de funcionar és que cadascú iix, llege el poema que vol i els músics, doncs, pues, improvisen sobre la marxa. I bé, com que el que anem a fer així és, bàsicament, parlar i llegir, doncs pues hem buscat un, un poema de Miquel Martí i Pol, que és un poeta, bueno, era un poeta català, i, bueno, que parla sobre les paraules i anem a llegir-lo entre les dos. Nosaltres, ben mirat, no són més que paraules. Si voleu, ordenades amb àliba arquitectura contra el vent i la llum, contra els catacrismes, en fi, contra els fenòmens externs i les internes rutes angoixoses. Ens nodrim de paraules i algunes vegades habitem en elles. Així en els mots elementals de la infantesa o en les acurades oracions dedicades allò a l'eterna bellesa femenina o encara en les darreres frases del discurs de la vida. Tot, si ho mireu bé, convergeixen nosaltres, perquè ho anem assimilant, perquè ho puguem convertir en paraules i perdurin el temps, el temps que no és res més que un gran bosc de paraules. I nosaltres som els pobladors d'aquest bosc i més d'un cop ens hem reconegut en alguna antiquíssima roca, roca, com la reproducció estrafeta d'una pintura antiga, i hem restat indecisos com aquell que desconeix la ciutat que visita. Però la nostra missió és per donar llum de paraula a les coses inconcretes, elevar-les a la llum amb els braços de l'expressió viva, perquè triomfem en elles. Tot això, és clar, sense viure massa a prop de les coses. Ningú no podrà negar que l'ataca comença amb Martí i Pol i ho voldria continuar amb el mateix poeta i com que l'escola és tan fatal eh, bé Martí i Pol m'inspira per, per a lluitar perquè ell també té poemes de, en relació a la justícia social no? com aquest que és la nova oració del Pare Nostre nostre, que esteu en el cel. Si ha augmentat sovint el nostre sol. Vinga a nosaltres la jornada de set hores. Facis un xic la nostra voluntat, així com la d'aquells que sempre manen. El nostre pa de cada dia, doneu-nos el més fàcil que no pas perdone els nostres pecados. Així com nosaltres perdonem els dels nostres encarregats. I no ens deixeu caure a les mans del director. Tens a creure tiu nos, si s'apropa. Amèn. Bueno, yo vaig a parlar-vos de de este personaje, ese escritor que vivien Joan Pellicer i Bataller, eh? al qual pues, li retrem un xicotet homenatge aquesta nit. I Pellicer, per a qui el record era aquell home queixia en el programa de mig ambient, com diuen així, de no? medi ambient, de punt 2, i feia una secció que era les nostres plantes, era un metge endobotànic. I, bueno, era un personatge molt... En fi, que no deixava a ningú indiferent no? perquè era una persona pues, excepcional que es va morir molt jove, amb, 40, amb 60 anys, eh? perquè de l'any 47, era quinto de mon pare. Mon pare no el coneixia, no té Però Pérez, Sergi i jo sí que van tindre l'oportunitat de conèixer-lo en una jornada eh? gloriosa, eh? sí, sí. muntat de serrella. Era, era un personatge per a voler anar a Miralles, que era la redactora de Mediambient. Ha sigut, bueno, li han donat un micro, està per allà fent carrer, en, en carrer amb Bueno, la cuestión es que después Sergio y yo el van en el coche, ¿eh, Sergio? Tu coche, ese coche, aportad a Pellicer. Y porque después va a morir, sobtadamente. Bueno, y Pellicer es... ¿Has <risa> <risa> hasta <está> grabándose? <risa> no, ese, ese era pejor que Sergio, ¿eh? os lo aseguro. Bueno, la cuestión es que el hombre pues eh, tiene una obra principal, que es el costumari botánico que són tres volums, en els quals es arreplega totes les utilitats medicinals de la flora de les comarques centrals, que era com ella bueno, la seva zona on treballava i que ella anomenava Diània, eh? les muntanyes de Diània. I precisament un llibre anterior a aquest costumari botànic, precisament en el qual va estar també en Seia parlant amb diverses persones, no? Pepito, el que ho deix, arreplegant utilitats de les plantes, etc., que es diu el llibre que és Meravelles de Diània, i en aquest llibre és un llibre com de viatges, no? Per les comarques centrals. Hi n'hi ha un capítol que parla de Sella, crec que es podeu desconegut i, i és molt, molt bonic, no? Perquè sembla home pues, parlava un valencià molt pur i descrivia igualment. I he pensat que podríem llegir un fragment, a lo una miqueta de llarg, eh? però sobre Sella, d'acord? Sin alguna música de documental.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 al costat del seu riu provinent de Tudons i camí de la mar de la vila, les seues nombroses fonts, les seues frondoses pinedes i esquinçons de Bell carrascar, els seus bancals de secai i oberri més hortes, els seus recollits i exuberants barrancs de Tagarina i de l'Arc, el poble per excel·lència de la Solana d'Aitana, la seua perla i el seu luxe, sense relegar l'antic llogaret del Seguró, en la punta més ponentina fa anys esdevingut, una simple masia amb una ermiteta blanca com una papallona damunt d'un puig de fosques carrasques. I a part de llevant, al davall de la en gent del puig l'erisada i pintoresca serreta del castellar, al terme de la ben fruitada orxeta. No fora just parlar de cella i no esmentar almenys el bellíssim i oberrin barran de l'arc que començant pel seu nom, és una pura meravella. Aquest, més que barranc, se'ns obri com una recollida i frondosa valleta recorreguda per un remonors remorós riu i coronada al capdamunt pel màgic i suavíssim, agut i flamejant, penyal diví. És tan bonica i il·lustrativa aquesta vall que bé podria anomenar, si se'ns permet l'exageració, la petita ordesa del territori diànic pel cerpejant i esglaonat curs del seu riu cobert de baladres, de sargues, de dimeneres, de xops i de fleixeres, i per les dues magnífiques muralles muntanyenques que la l'aflanquegem amb el penyal del diví Alfons, a tall de món perdut. Abans de marxar de Sella es fa quasi obligat de pedres en incuriosit i grat passeig, pel senzill dèdal dels seus costeruts carreronets i placetes empedrades, amb els seus balconets florits i parets esblanquinades, i visitar l'ermita i el castell des d'on gaudirem d'una de les més belles panoràmiques de Sella i del seu riu. A tall de regal per al viatge, de retorn al poble, fa bo de passar pel seu antic forn i mercar un bon talló de biscuit d'amèl·la i seguís aixina fins que arriba a la vila. Vale, ja està, gràcies. Bueno, este és es un, un poema pretensiós ara mateix perquè és meu, després llegiré els grans però ara volia compartir este moment amb vosaltres. Es naix del de poema de l'amor purament i, de, i de, després d'haver haver passat, haver passat, per, haver passat molt mal, és pues un momentet de pau i, i de tranquil·litat no sé, és és algo per compartir només. Mai no havia provat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 Gaudint de tot en la sang que em vull, menjar-me el món, però sempre amb tu. de casa Bueno, la verdad es que me ha sorprendido que, que Sí, gracias Que comenzaré en, en mi calma tipo porque justamente pues, mal, yo también portaba de, de, de mi calma tipo pues es que no sé, esas cosas que dices tú tanta gente tan diversa <laughs> y después bueno en Avia 32 San Fareo 1 primer y la 3 después que unos más divertir, la 3 un poco más. Bueno, si sabe mi mi Paul va a morir de, de una esclerosis, es una enfermedad degenerativa mm. progresiva. Entonces que ya nada bien también que que se la Y yo otro esto un problema del libre de so el libre de las solitudes y es una despedida que fa más o menos ell diu que és un compliment a Antonio Machado i fa una referència a Antonio Machado no te du flors Antonio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 No t'he dur res, Antonio, però estimo més que abans aquest mar que m'ha vist créixer i prou del qual confio de morir. D'ençà que he vist que tu m'acompanyes. Però jo també n'havia portat un altre de, de Martí i Miquel i Pots. Eh, bueno, <laughs> la temàtica de la nit. Eh, dels, bueno, molts dels seus poemes han estat musicats. Ja, i Lluís Llach ha musicat molts d'ells, diuen content, no sé, que, que tenien molta amistat. Este poema es diu ara mateix i bueno, just fa poc igual, ha sigut una prou, prou sonat que el van tocar, bueno, va tocar Lluís Llach, va cantar una, una cantant catalana que es diu Sílvia Pérez Cruz i Pep Guardiola va recitar este poema, que està per a roda per ahir prou el vídeo i bueno, és molt bonic. Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el, propò... amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçart. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturs i insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa. De res a poc i sempre amb vent de cara, quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som, més val saber-ho dir-ho i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls s'ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens val l'enyor o la complanta, ni el toc de disciplina malenconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou, l'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per a viure-la. Posem-nos d'en peu altra vegada i que se senti la veu de tot solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es visteixi com bonament li plagui i vi a fora, que tot està per fer i tot és possible. I ja que estic aquí, vatgeigir-ne una altra, ja que Àngela s'ha animat a llegir algun seu i llegiré algo meu també, però jo poesia ja no escric de moment, però bueno, sí que escric en prosa. I avui he estat mirant un poc el que havia escrit, de fa ja temps i això, i he trobat per allí un escrit que havia fet fa dos anys, crec que va ser quan en el col·lectiu artístic de Sella, que més o menys va ser d'on la idea de, de fer esta activitat també. Eh, havíem fet l'homenatge a Miguel Hernández, que des d'aleshores no hem tornat a fer res. I bueno, un poc eh, volia etgira això perquè eren les sensacions que havia tingut després d'aquella de, actuació i d'aquells dies que vam estar fent coses. I el que volia transmetre són les ganes de tornar a fer algo. Aquest estiu ens vam reunir uns quants, vam dir: "Fm, farem, farem no sé què, pensarem, no hem fet res. Així que Obobre bueno, si, si després de sol tornem a animar-nos i tornem a fer alguna activitat. Es diu prenyada. Estic prenyada de poesia, embriagada de música. De vegades em pregunta el per què. Però pot ser allò incomprensible, és el per què no. Per què no hauria d'emocionar-me quan les composicions del meu germà cobren vida i sonen a mel? Per què no em puc estremir quan les paraules de Pablo em sorprenen amb un to greu, potent i absolutament enquadrades dins la música? O quan tres princeses que m'estime molt dansen sota la direcció d'Àngela, que treu forces d'on no en té per portar davant el ball? Per què no tancar els ulls i obrir l'oïda per escoltar l'agressivitat amb què la coral interpreta Andaluzes de Jaén? Per què no deixar fluir els dits i les notes sobre uns acords de guitarra que m'acaronen? Per què no somriure només de sentir parlar a Lluís? Acabem l'assaig i tinc una contradictòria sensació de plenitud i buidor. Estic plena, prenyada, ja ho he dit. Estic plena d'art, d'estima, de companyerisme, d'il·lusió i de més art encara. Però també estic mig buida, perquè ja marxo a València i sé que ni allà ni enlloc trobaré gent que em faci florir els sentiments i l'emoció d'aquesta manera. Tornaria cada dissabte ni que fóra només per tocar cinc notes i sentir dos poemes, per compartir amb vosaltres uns quants minuts més. Ara és Miguel Hernández. Fa poc eren els moriscos. No sé qui serà el nostre proper protagonista, però si no el trobem, l'inventaré perquè el col·lectiu artístic, els seus components i les converses que en deriven dels assajos s'estan convertint en una porció important de la meua felicitat i satisfacció personal. Una vegada més, moltes Gràcies. <t 'a> Ja he dit a Des que la cosa està molt mal. I hi, ha, hi ha una manera de, de canviar les coses, que és intentar lluitar per elles, però arriba un moment que també pots estar fins als nassos i el que vols és escapar de la realitat i passar-ho bé. El Nadal és una, una època ideal per a passar-s'ho bé, però coses de la vida...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 la consulta de costum amb dos gotetes de perfum moldat com un margalló i amb el pote de pixum aguardat dins del pantaló per a fer-me l'extracció a una vena m'han punxat per medir-me tensió m'han deixat el braç inflat i en saber el resultat s'ha posat seriós el metge i diu que vol que passege perquè sempre estic assentat tinc el ventre un poc tocat però no tindre's res al fetge. I un granet que està inflamat ha ordenat que me'l netege amb cotonpèl empapat. Per culpa d'un costipat, empit en em pitos al pit. I tinc un queixal corcat, que si es posa molt pesat, no em deixa dormir de nit. A l'anàlisi així, tocat el colesterol. I el metge ha dit que no vol ni que tasta l'ou fregit, botifarres ni embotit, ni suquet de caragol. I amb paraules de consol, pa menjar m'ha consentit un troset de pa medit, taranja sense pinyol i algun platé de bullit i un cabàs de flor i Fins i tot m'ha prohibit del tot que bega i que fume i damunt que m'acostume a no veure per la nit. Més quan he pegat un crit, maleïn la mala sort, és quan el metge m'ha dit que practiqui algun esport perquè així estaré més fort. Mal que es queda el cos rendit, mal que es queda algun peu tort. Pareix que estiga escrit. Entre la vida i la mort hi ha un espai molt reduït. Qualsevol cos ben parit sempre arriba al mateix port. Del consultori així sumit en gran depressió, derrotat i de ruït, i encara amb aires de decepció. He quedat com un pendor, quan el metge amb molt de fum m'ha imposat la obligació de fer-me una revisió, tots els anys com a costum, amb dos gotetes de perfum, mudat com un margalló i amb el potet de pixum amagat dins del pantaló. Gràcies.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 Eh, a, la, a la cara de l'ombria de l'Aitana i bé, és un dels pocs llocs on bueno, últimament he trobat la veritat és que prou pau eh, la veritat és que allí hi ha un mas molt, molt bonic i molts camins per a, per a recórrer Res, crec que he fet més poesia que ara mateix que el que vaig a llegir però però, bueno, és una pura descripció de la, de la vostra serra i de la meva serra, també, perquè no. L'Aitana, enlairada i majestàtica serra, forma allí un alta vall, llarga i estreta, oberta per ponent i per llevant, desigual i rocosa, amb pocs conreus i un sol mas en tota la rodalia. És aquest el de l'albre, un evocador de panoràmiques sobretats i arideses, que es troba rupit a la vora nord de dit avall, en una gran altitud, i té darrere, prop, un arbre blanc, gegantí que li empresta durant les hores mortes, peresoses de la solitud, el bram i el remoreix del vent. Barrant-li l'horitzó de Migorn, a la vall eritzada i solitària, interminable la carena suprema de la serra. Lívida balena pètria'morta sobre un jaç de serres convulses i entreligades, amples com si anessen a ser infinites, que resolen en la sevaa alta i senzilla unitat. Bona bueno, bona nit. Yo, bueno, antes de nada bueno agradeceros por la invitación de estar aquí porque la verdad que eh, llevamos poquillo tiempo aquí, ¿no? Los, los que ya nos conocéis y es una cosa que aún me fascina. Estoy aquí y estoy casi emocionado de decirme, ¿cómo puede ser, macho? En el publicito este que yo donde he llegado yo a dar todavía haya gente, ¿no? Como vosotros que, que, que sigue fomentando esto, que, que, que veo que, que, que ilusiona y motiva tanto, ¿no? Es... Eh, seguir haciendo este tipo de cosas seguir escribiendo eh, fomentando la lengua vuestras costumbres en fin me llama bastante la atención porque yo supongo que vengo de un sitio en el que hay menos comunicación menos contacto social y, y, y llegar a un sitio tan ¿no? tan no sé tan tan humilde tan tan cercano me, me encuentro cómodo estoy a gusto y, y bueno eh, no sé si, si conocéis más o menos eh, mi historia que no, no es muy muy muy fantástica e interesante, pero en otras cosas soy monologista y actor y, y dentro de, de, de estas obras que represento, una de ellas de, de García Lorca. Eh, he cogido este libro que encontraba ahí García Lorca y mira, casualmente Romancero gitano, poema del cante jondo. Macho gracia. He abierto el libro y justo cuando lo he abierto, romance a la Guardia civil española, digo, tiene cojones, ¿no? Que <risa> el libro de romanceros gitanos haya un romance a la Guardia Civil, que parecen dos palabras que no, no, no se pueden unir, ¿no? Romance a la Guardia Civil, ¿cómo puede ser esto? <risa> Efectivamente lo he leído y, y es una ironía de, de García Lorca que, que me gusta y, y bueno, eh, comparto con vosotros.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 ultanan en la cabeza una vaga astronía de pistolas inconcretas. Gracias. Bueno, yo eh <risa> le acabe de composar una una poesía dedicada a Jesús. <risa> Jesús y Paul. Eh, y digo así Jesús No hay res más grande Que lluvia Acabem de recitar un, un romans dedicat a la Guàrdia Civil i jo vull dedicar-ne un a un retorn. Segurament aquest romans el coneixereu perquè és de, el, el recita Pep el Botifarra I és de la cultura popular valenciana. És el romans de Don Simó. Vaig a contar-vos una història d'un retorn que li deien Don Simó que era tan alt i que per on passava el seu cos a tots cridava l'atenció. Però entre manteu i sotana fera fosca o fera vent feia fugir a la gent pensant-se que era una tartana. D'altre modo, Don Simó sempre fou molt bon subjecte però tenia un defecte de gran consideració. Rotava d'unes maneres i estirava uns pets tan grans que no hi havia cristians que al seu costat destagueren. Per mateixa mateixa raó, no tenia mai criades. el fugien assustades perquè els causava aprensió. Però molt ben recomanar per una agència: la donzella Manuela, una xicona canella, un dia es va presentar. ja la varen avisar dels defectes del retorn, però ella, de molt bon humor, així no va contestar. Si és això soles, això no és res. S'enjuntem jo i doncs Simó i a veure qui més. A l'abadia, només arribar, fou molt ben rebuda. Li donaren la benvinguda i acabaren de dinar. Estava ella soles, arreglant el seu quartet, quan en la sala sent un pet i ella va i se n'aventa un altre. Per aixa mateixa raó que del rector estranyat, doncs pues no estava acostumat a tindre contestació des d'ahir en avant igual de ni que de dia en la casa pareixia que estaven bombardejant si Don Simó se'ls tirava com si, si l'ixiren dels ossos del mateix modo o més grossos Manuela li retrucava per fi un dia el retor es mosquetjà de la competència que en qüestió de flatulència li feia la crià i a la Manuela li va dir si has pensat en provocar-me i posar-me a mi en apuros, ve em guardar els tinc i els trauré per a jugar-me'ls. Si és que te'ls vas jugar, aquí estira el pen més gros, ves preparant -te el teu cos, que a mi no m'has de guanyar. Sí, senyor, els jue, quan vostè vulgui, la voldré jo. No es crega, don Simó, que a mi això em fa por. Un ratet a pas de sopar preparen en la cuina un llibrell ple de farina, d'aixòs grans de pastar. Acabaren de sopar i comença l'alboral. El retorn s'alça la roba i el llibrell es va sentar. Tremendo fóu l'esclafí, gran polseguer armat, tota la casa retronar i el llibrell queda munt. I somrient, del llibrell es va alçar, pensant que aquell pet ningú el podia igualar. I a la Manuela li va dir tot ple de confiança «Si no has perdut l'esperança, ara es toca a tu esclasí». I tornaren a arreglar el llibrer ple de farina que omplia quasi tota la cuina. I Manuela es va sentar. Un minut aguer de treva i com si fora una tromba, com si caiguera una bomba, Aixina fou, mare meva! S'a armar la gran tremolina, el llibrell va rebentar i els trossos van tirar el tapic de la cuina. I el retor s'havia quedat com si esteguera munt, pensant que havia perdut tot allò que s'havia jugat. I corrent en casa se'n va anar i va agarrar una llum i li va alçar la roba grapats i encara va veure dos forats que tiraven fum. Qui ho havia de dir, cara de quatre collons, com t'havia de guanyar si tu tens per disparar una escopeta en dos canyons? Per canviar de, de poeta anem a deixar a Martí i Pol, que ja està bé. Vaig a llegir alguna cosa d'Estellers, de, de que és el poeta que més m'agrada. I vaig a llegir eh, uns, uns quants poemes perquè són curtets d'un llibre que s'acaba de publicar fa res, es diu L'inventari Clement, i és un llibre inèdit. Són versos d'ell que no s'havien publicat mai. L'any 66 li van donar el premi a Ocias Marc, en la ciutat de Gandia, però fins cinc anys després no li van demanar els versos per a publicar-los, i a ell doncs, bueno, li va aparèixer millor donar-ne uns altres. Aleshores, els versos que havien guanyat el premi no s'havien publicat, i s'han trobat ara en l'arxiu de, de l'Ajuntament de Gandia. I, bueno, estan en este llibre que li han dit l'inventari Clement de Gandia. Si vols, no cal que, que pares. No? Sí. La des de l'horta al Crepluscle. Sorgia una boirina sufocada, Rogenca. Jo veia la ciutat des de l'horta com una galta de novençana, com una galta de gerànic. Pensava la ciutat llunyana des de l'horta com la boca d'un forn, com els forns on encara el pa es coïa amb llenya. Jo encara no tenia una idea de pàtria, tenia una idea de forn. Ara pense la pasta, que s'agafa i es xafa contra el taulell de fusta amb uns cols violents i després, amb l'anafra amb un ganivet ràpid, i abans d'entrar-la al foc, s'ha de pujar-la a l'alcabor. Este poema que llegiré es diu Els bons principis. Quan ficava la mà en la molla de l'aigua i tocava l'argila esbarosa del fons, sentia allò que es deu sentir en tocar mare el lloc d'on s'ha nascut. No era una impressió sexual, però amb una vasta impressió no i biològica, i treia el braç rogent amb els pèls amerats lentament en silenci. Com si hagués ajudat a parir a una vaca i hagués tret el món a bon braç un vedell si hagués tocat mare, una fina, una humida, tendra animalitat. I a l'últim, que vaig a pensar en què és el següent. Estes d'amor. Aquest és d'amor. Si <ríe> Són camins de dissortada llum. Tot ho recorde ara misteriosament i no sabria dir com va ocórrer allò. Amada, mira el bosc. Mira el bosc i no oblides quan ens vàrem conèixer i et feia confidències i et deia el meu desig de trobar una casa. Una modesta casa, un edifici rústic de pura i brusca pedra al mig de la muntanya. Evoca com volia, llavors fumarem pip. Fumar en pipa i veure un plausible conyac, amb les cames creuades davant de la llar encesa. Un desig com un altre, o rosa i daurada amada. Endevinava músiques que escoltaria allí, davant del foc aquell, bevent aquell conyac, un gos sobre l'estora i damunt d'un divan, el teu cos escampat, gloriós com l'Eneida, més ben fet que l'Eneida. Si et compare l'Eneida és perquè és el poema que m'ha impressionat més perquè llegint d'Eneida et vaig endevinar i em vaig enamorar perdudament de tu. I vaig anar buscant-te pels carrers i pels bars, per totes les revistes il·lustrades del món, pels xous de les l'Striptease, pels jocs més miserables, i en trobar-te aquell dia t'ho vaig perdonar tot. Amada, mira el bosc. Vagament sóc feliç. Sóc un home feliç, dit siga vagament dit amb la vaguetat que es diuen certes coses, que d'alguna manera poden un dia atènyer nostra salvació. I ja veig que m'entens. Apegalosament, ara record el port, l'aigua bruta i espesa, les tavernes sinistres, les absurdes baralles cautament tatuades, aquell anel tristíssim de recórrer el món. Vaig plorar escoltant el relat d'aquell home. Jo no sé d'on venia ni sé de què parlàvem, un idioma estranger pot ser, va veure massa. Tenia son, parlava amb un gran cansament, li penjava en els braços i li penjava el cap, i li penjava el cor, rovellat com una àncora. Tu escoltaves un disc. Jo només esperava el relat d'aquell home, unes paraules més, oir la seua veu que en sostenia un trist anel de viure encara, una lleu esperança. Però es va derrocar sobre la taula aquella, dormir absurdament. Em vaig sentir molt sol, vaig eixir al carrer la gran obscuritat. Mirava algunes llums d'alguns vaixells al port. No sé encara com no vaig arrencar a córrer, colpejant en les portes de fusta amb una pedra i fent tal cert de sobte a tot el món del llit. Damunt d'algun rastell vaig esperar el dia. Pasa, no em deixes, jo sóc l'únic que sap que tu no has d'envejar res de res a l'Eneida. Bueno, bona nit, De Nau. Eh, jo afollejat un poquet, d'una mica, estellers. No coneixia aquestes poesies. Eh, però bé, parlen, parlen del coi i de la festa de, de moros i cristians eh, l'altre dia que començava un nou any eh, jo, jo no volia felicitar a la gent perquè per la veritat és que per a mi l'any comença quan, quan arriba el 21 d'abril per la simbologia de, de la primavera quan naix tot, quan comença a naixir tot quan vaig començar el meu discontinu blog i quan, i quan comencen les festes de d'Onil, al meu poble de, de Banyeres i, i d'Alcoi que és el, el que vaig a llegir ara Alcoi, Molos i Cristians són, són dos poesies Bufen metalls Carlinfan ha sortit com a jugar Telles del mort i pam, bufem metalls, perquè l'infant ha entrat amb pas lleuger dintre la seva casa. Bufem metalls, tant si entra com surt, l'infant enguany fa de Sant Jordiet, el coll li reda del degut vasallatge, tothom ho acata i el reverencia. El dia és vell, com acabat de fer, amb un dia avall van carrers. Es barris, amunt un diavall, les comparses, la festa. El jorn des trons no veus un gos al, al coi, car tots se'n van amb la cua entre cames, on no houen trons, a la muntanya, als arbres. Alcoi, abril i moros i cristians, omplen carrers la música records i tot es viu, com acabà de fer Carrers d'alcohol i moros i cristians. Corre el cavall, a pèl de l'estafeta. Arribarà a la plaça en el moment just. Dirimiran el plet cristians i moros. Dalt del castell ha de sorgir Sant Jordi. Llençarà dagues d'hora a les gens. Tothom dirà, Vítol, Sant Jordi, Vítol. La festa haurà arribat al remat. Callarà el poble, acatament, silenci. Aquest poble fou el poble on va reunir-se la primera internacional. Bona nit. canvi el meu lloc d'espectador o guitarrista per a llegir una el primer any que va fer açò jo vaig agradar un llire que tenia en casa que eram vang regalar per a la primera Comunió que Rafael Alberti, que es de poesía para niños. He visto uno de Alberti y digo, mira, ahora sí... Este es de un sobre los ángeles. Y está mirando, son poesías ángeles de no sé qué, no sé cuántos, y hay uno, un, un poema que dice Los ángeles de la prisa, que me ha agradado. Sabía que volvía a elegir uno para estar acompañado por este creador así, que vale la pena que estigas, yo no sé por qué son dos ahí, realmente tenía uno que sobra. Pero bien, es dios los ángeles de la, de la prisa. Espíritus de seis alas, seis espíritus pajizos, me empujaban seis ascuas. Acelerado aire era mi sueño, por las aparecidas esperanzas de los rápidos giros de los cielos, de los veloces, espirales pueblos, rodadoras montañas, raudos mares, riberas ríos y me empujaban. Enemiga era la tierra porque huía. Enemigo el cielo porque no paraba. Y tú, mar. Y tú, fuego. Y tú, acelerado aire de mi sueño. Seis ascuas oculto el nombre y las caras empujándome deprisa. ¡Paradme! No previst però Pablo m'ha donat un bol i, i un paper i mira. I ja està. Així fes, fàcil. Eh, la veritat que he escrit un poc sobre el tema que controla, pues, que és el patrimoni, no? En fin, Estava a la biblioteca, m'ha trobat un cristall trencat, m'he enterat que en l'ermita han fet les trosses, doncs pues, pues, m'ences un poc i volia escriure alguna cosa més seria perquè la gent no té consciència de lo que és el nostre patrimoni, que és fràgil, que es perd i la gent, pues, evidentment, li dona igual moltes voltes, perquè no coneix la història de, de que, bueno, o el resultat de la història que que l'ha acompanyat, no? Potser que nosaltres no no ha gent sabut arribar a la gent, o que la gent no s'ha arribar a, mos, a nosaltres també moltes voltes. Però bé, és un poc la sensació aquesta de que quatre gilipolles pues, trenquen el patrimoni i... i ningú faig res, no? Pues, De això va la meva cosa. L'ermita t'observa silenciosa. La gent no sembla mirar, Però una porta es trenca i una cisterna buida es queda. Perquè una patada d'un tontet sense consciència ho ha fet. Patrimoni nostre que no sabem conservar. Patrimoni que en silenci no es queixa. Però que en el nostre futur vol ser. Perquè es trenca sense parar. I tot perquè la campana volen tocar. Vull està el teu cap que fora de la cristal. Eres un tronc que no sap ni pensar. Però t'observa l'ermita que no es pot queixar. I nosaltres que ens veiem... Bé, bona bueno, nit jo m'ha fet dos o tres mistel·les no soles, eh no, eh jo va haver una època de la meva vida que la veritat que m'ha pegat per escriure llegir poc, però escriure sí i en això i ser mint, doncs dic, vaig a aprofitar aquest aneix i vaig passar-los alguna cosa i ara m'ha tornat a enganxar a nit doncs, estava treballat pegant-li voltes de coses i tinc ací el mòbil una de les que es ha passat i, I bueno vaig llegir-la vale. sí, sí, sí. Cases i carrers, això és el meu poble. Plens de records, bons i dolents, que formen part d'un. Carrers de pedra i ciment, testimonis de xarretes i jocs, de bags i pilotades, de crits i silencis, de pluges i calorades. Cases de rajoles i teules, de xameneres en hivern i portes obertes en estiu. Testimoni de benvingudes amargues i conviats no esperats. Cases i carrers, això és el meu poble. Testimoni de paraules buides, de paraules fredes e inerts, que fan sanar l'ànima. De paraules anònimes que volen, sense cap destinatari ni destinació, que fan sanar qualsevol cos. Paraules de llavis secs, que no viuen ni deixen viure. Paraules maleïdes per enveges i rancors que deixen emprenta el cor. Paraules buides, qui es fa ressò? Ja mentre s'acaba prepara, de preparar Carles vos explica un poquet perquè després al cantar-la possiblement moltes voltes no, no s'acaba d'apreciar la lletra. Pense que és una poesia que està dedicada a, a, a la, al son. Diu que li pareix fantàstic els seus companys que poden disfrutar de, del son i quin guste el son i jo no, jo no el puc disfrutar i per això encara, com, quan no el té és quan, quan t'acaba valorant el no? que és al final el que passa moltes vegades en les coses. Deixeu-vos bon de retraurem l'espació i doneu Yes, you agree? see. abe i carrers això és el meu poble plens de records bons i dolents que formen part de tu carrers de pedra i ciment testimoni de xarretes i jocs de vacs i pilotades and the quitsis silencios, de plutes Música Música Cases i carrers, això és el meu poble Testimoni de paraules, buides, fredes i nets que fan s'ha anat l'ànima, paraules anònimes que volen sense cap destinatari ni destinació. Thank you. Bisex que no... so I on vas amb les banderes i avions i amb tot el cercle de canons i apuntes al meu poble? I on vas amb la vergonya per galons i en el fusell i d'uflapot i apuntes al meu poble? I on vas quan ja l'infant no vols jugar perquè al carrer vas a de sang i ets tu qui l'omple? vas quan ja l'infant no pot mirar ni el blau d'Almany aquell cer clar i ets tu qui el i el vorres. Jo on vas? Jo on vas? Jo on vas? I on vas? Jo on, on vas amb les banderes, Jo on vas amb els cànons? Jo on vas? Jo on vas? vas quan ja l'infant no vol jugar? Perquè al carrer vas a de sang. I ets tu qui l'omple. I on vas quan ja l'infant no pot mirar? Ni el blau del màn i aquest del bla. I ets tu qui el borre. I on vas amb les banderes? I on vas amb els canons? I on vas? I on vas? I on vas amb els I ets tu qui l'omple I on vas quan ja l'infant no pots mirar I el blau d'Almanya que ets I ets tu qui el voles Ara que tinc vi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 Eh, es que, un... es que vaya a poner una revolución va a ser una revolución el estado consigno más una revolución es que es que el cabiló eh, va a hacer hacer cosas es que así es que eran impensables oh, por un señor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 Pròximament, en Capiló Ràdio. Joc i partida! Pròximament, en Capiló Ràdio.